МАНГИТА И ЛАРИНА Някога в градчето на езерото Лозон живеел рибар с двете си дъщери – Мангита и Ларина. Мангита била по-голямата дъщеря и била мила и любяща към всички. По-малката, Ларина обаче, била пълна противоположност на сестра си. Била лоша с останалите хора – ловяла пеперуди и ги затваряла в бутилки за забавление и често се държала грубо с сестра си. Мънките вършила цялата домакинска работа у дома, грижила се храната да е приготвена, да когато баща им се прибере дома, от работа гладен и изтощен, да може да се нахрани и леглото му да е готово за сън. Ларина никога не помагала на сестра си и по-малко се грижила за баща си прекарвала времето, седейки край езерото като решила косите си и гледала отражението си. Аз ли съм най-красивото момиче в града или какво? О, шегуваш ли се? То в цялото кралство няма по-красива от мен, така какво остава за това малко бедно градче? Един ден, рибарят се разболял тежко и починал. Мангита била съкрушена. Тя плачела и ридела с часове. Но скоро осъзнала, че отговорността за семейството и сега е на нейните плещи. Запазила самообладание и отишла да каже на Ларина своето решение. Ларина, както обикновено, седяла край езерото обсебена от външния си вид. Сестро, дойдох да поговорим за нещо важно. А, я се махай. Не виждаш ли, че съм заета Ами, няма да ти отнема време. Ох, какво има сега? Ами, тъй като баща ни вече го няма, някой трябва да изкарва пари за нас. Затова реших да ходя всеки ден на пазара и да продавам риба. Не знам дали ще е достатъчно, но ще се постарая. Добре, както искаш. Сега ме остави на мира. Не е нужно да си толкова нелюбезна с мен. Знаеш, че те обичам, нали? Ао, нямам нужда от обичта ти, сестра. Родила съм се в грешното семейство. Но знай, че нещата няма да останат така. Отредено ми е един ден да стана кралица и да напусна това мизерно жалко градче, както и всички вас. Моят очарователен принц ще дойде, ще видиш. Мангита само въздъхнала. Ах. О, желая единствено да си щастлива малка сестрички. Дните минавали и Мангита се трудела упорито, за да свързва двата края с сестра си. Един ден се прибрала у дома много угрижена, защото е носела само няколко монети. Ларина, съжалявам, но това, което изкарвам, не е достатъчно, за да се храним и двете. Ще ми помогнеш ли утре с продажбата на риба? Какво? Какво каза току-що? Моля те, да ми помогнеш с продажбата на риба, за да изкарваме достатъчно пари за двете ни. Моля те се,стрички, ти трябва да си се побъркала да, аз ще съм кралица. «Искаш от мен да се превърна в селянка?» «Няма как!» «Но сестрички, стига толкова. «Отивам при езерото!» Мангита много се натъжила, седнала и започнала да рида. Ларина излязла от къщата и видяла една старица, която стояла отвън. «Какво искаш, бабке?» «О, мило дете! Гладна съм и съм жадна!» Ай, от дълго време вървя! Ще бъдеш ли така добра да ми дадеш да хапна хляб и да пи на малко водица? Да ти приличам на твоя слугиня? Махай се от очите ми! Ларина избутала старицата от пътя си и продължила. О! О, небеса! Като чула виковете на старицата, мангита веднага излязла от къщата. Ужасила се, когато видяла, че старицата е на земята. О, толкова съжалявам! Мангита помогнала на старицата да се изправи и я завела вътре в къщата. Тя е разказала как Ларина я бутнала. Мангита била стъписан. О, толкова съжалявам, бабо! Моята сестричка понякога е малко нелюбезна. О! няма нищо. Ти явно си по сестра. Ако бъдеш така добра да ми дадеш да хапна малко хляб и да пи на малко водица, ще продължа по пътя си. Мангета кимнала и донесла единствения хляб, който има. Сипала и, и чаша вода. Старицата доволна изяла хляба и изпила водата. Ох, много ти благодаря, мило дете! Ти си добър човек! Като казала това, старицата си тръгна. Мангита си легнала с празен стомах. Няколко дни по-късно се разболяла и останала налегло. Ларина, както обикновено, не я било грижа. О, сестрички! и ти на пазара и продай рибата. <сък> Нямаме никакви пари за да живеем. Никъде няма да ходя. Казвам ти го за последен път. След като казала това, Ларина излязла навън и там отново срещнала старицата. Пак ли ти? Сега какво искаш? Аз чух, че мангита не е добре и нося тези семена, които ще й помогнат да оздравее. Посни ме да вляза, за да й давам от тях на всеки час и да се грижа за нея. Ще видиш, че на сутринта ще се оправи. Ларина се ухилила, показвайки зъбите си, защото не искала мангита да се оправи. Престорила се, че се усмихва. А, не дай да се безпокоиш. Тя е моя сестра. Дай ми тези семена и аз ще се погрижа тя да ги взима. Сигурна ли си? Ау, напълно! Ами, добре тогава. Ларина взела турбичката с семената от старицата. Треската на мангита се влушила и тя цяла нощ не могла да спи. Не спирала да се мята и да се върти в леглото си. Очите ѝ започнали да пожълтява. Ларина изпитвала неописуема радост, като гледала как сестра и страда, Нито веднъж не изпоменала за семената и скрила турбичката под леглото. На другата сутрин, когато се събудила, видяла, че мангита се потия е убилно. Усмихнала се и такно се канала да излезе от къщата, когато старицата влязла. Ха? Ти? Как смееш да влизаш в къщата ни без позволение? Старицата се усмихнала и штрапнала с пръст. И изведнъж се преобразила в красив момък. Какво? Ти? Ти си ангел? М Не съм ангел. Аз съм принц. Принц Стивен от Хаос валидом. Имам вълшебни сили и съм тръгнал да търся най-добрата жена, за която да се оженя. И трябва да отбележа, че най-сет не открих правилното момиче. Стига и тя да ме иска. О, разбира се, принце мой. Представа нямаш от кога чакам да дойде този ден. Нека да заминем далеч от това място и да заживеем дълго и щастливо. Мъква и подло създание! Не говорех за теб! Ха? Принц Стивен преместил погледа си към мангита и затворил очи. Златна светлина обградила тялото му. Мангита, която лежала на леглото, с затворени очи, също заблестяла с златна светлина. Ларина с очудване наблюдавала всичко това. Скоро... Мънгита отворила очи и се изправила, напълно оздравяла. Принц Стиван отворил очи и светлината изчезнала. Мънгита стояла безмълвна, защото нямала представа какво става. Принцът се усмихнал и после й обяснил всичко. Цяла нощ стоях навън и те наблюдавах. Сестра ти не само, че не ти даде семената, но се молеше да не се оправиш. Мангита била съкрушена, като чула това. Обърнула се към сестра си. Сестрички, защо? Защо ме мразиш толкова много? Я стига. Нямам време за такива драми. Махай се от тук, това е принци, ме остави. Никога не съм те харесвала и никога няма да те харесам. От очите на мангита потекли сълзи, но принца започнал да я утешава. Не се натъжава и заради нея. Тя не заслужава обичта и добротата ти. Хайде да се махнем от тук и да отидем в моето кралство. Искам да станеш моя жена, ако и ти желаеш да бъда твой съпруг. Но, но... Тя е моя сестра. Е, някои хора никога не се променят. По-добре го осъзнай сега. Свършихте ли вие двамата? Започна да става досадно. Мангите погледнала принц Стивен и кимнала. Той штракнал с пръсти и двамата мигом изчезна. Спишно тържество, мангите и принца се свързали за завинаги и заживели щастливи и доволни. Ларина си останала същата, нелюбезна и жестока към останалите. Изобщо не се променила. Мангита обаче се е грижила сестра и да има достатъчно храна без да знае за това. Принц Стивън често се смел на вярата в мангита, че сестра и ще се промени. Е, Някои хора никога не се променят. Сестра ми ще се промени един ден. Знам го. О, но аз не говоря за нея. Имам предвид теб и твоята вяра в нея. <съща>